Там весь рух змінно то зупиняється, то оживає при турботливих оглядах людей. Виявлялася різноманітніша рухливість гігантного селища, пройнятого незримими силовими лініями незміренно могутньої життєдіяльності багатомільйонного збору, з повівами незнаного досі озону, духовно-душевного, в свободі і вкрай напруженій поривності постійно обновного трудівництва. Навіть на перетинах вулиць, де ще не пристроєно кольорових світлофорів, людські збірноти стають жвавіші, приглядаючись до рухів плечистого полісмена, воєнничо вбраного в темному, хто регулює рух вивіреними і стриманими жестами, ніби керівник духового оркестру. Одній течії велить. Прикипіти непорушно, другий дозволяє рвонутися в її напрям. Враження від осереддя города довго відсвічується в уяві Олега Паладюка, поволі пригасаючи, аж до хвилин, коли добувся до свого підземелля на дальній і зовсім тихій околиці. Воно просторилось, то широко ніби залею, то розбігалось на слабо освітлені закутини і коридорчики і основою шестиповерхового будинку з недорогими квартирами чи окремими кімнатками на винаїм. Паладюк прибув на службу старому огненному чудеську в глибині паровикові, що його треба постійно кормити вугіллям, аби постачав тепло і гарячу воду з осени і зимою. До її кінця, а влітку тільки гарячу воду для мешканців на горі. Незрушима Наче заворожена тиша панує в обширах, схожих на катакомбні сховища. Тут загромаджено купи вугілля, недбало накидано поверхами покалічені меблі, розкладено долі і розвішано на стінах зложених з брил різні інструменти і побутові речі. Підземельний кочегарник З вечірнього двору, дрібно обцвівши, Галузинка пломенілася крізь шибку під самою стелею. До краю широчезного підземелля, розгородженого на різні комірки, недалеко від осередньої частини. На спочинку постояв Олег Паладюк, повів оком до квітучої посвітності. Потім з дворучної тачки накидає вугіль у піч паровика. Звідти розжеврений розлив аж сліпить. Скоро закрито його. Через двері прогуркотіли незнайомці. Обом коло п'ятдесятки. Білявцеві з нерівними очними ямами і темнішому з тіснобровістю. Стишили крок. розмірено наблизились під промінчисту мжичку ліхтаря. Глядять як на засудженого. Вертатись треба. Куди? Додому повідомив Тінявий. Там працювати. Сваху. Ну і нагороди будуть. Додому? Там я жити пробував. Мертвість припису і страх гасять думку. Було. Тепер переміна в Рядянщині. Спробував Білявець. Спростувати. Купуй квиток на пароплаві їдь, бо дійждися біди. Пладюк Смуткує. Глядив, б'ють вони вдвох двох дущі і загорнуть під вугіль. Оперся на гостру лопату, дожидає. Ходив під час війни з фашистськими тоталістами, в жаліяв вузькобровий. Їм служив збройно і тепер боїшся кари. Втік сюди. Ви були їм вороги? Повністю, так. Незамеримі, визначив Білявець. Робили щось. Збирали многолюдні віча, згадує темнявий, закликали боротись. А я в саперному батальйоні весь час працював під огнем проти свастикованих. Наводили річні переправи для наступу передових частин. Був важко поранений. «Ну, то прибув по золоту та таврує білявець, – руки гріти».